Студія Калідор презентує. Річард Матісон. Двобій. Інша назва Дуель. О 11 годині 32 хвилини мен обігнав автопоїзд. Мен їхав на захід до Сан-Франциско. Був четвер, день сонячний і як на квітень, аж надто спокійний. Мен уже встиг скинути краватку та піджак, розстебнути комірець сорочки та відгорнути манжети рукавів. Сонце припікало його ліву руку і навіть стегна крізь чорні штани. Їдучи цією шосейною дорогою із двобічним рухом, він впродовж останніх двадцяти хвилин не бачив жодної автівки, ані стрічної, ані попутної. А потім. Попереду на закруті дороги, яка бралася вгору між двома високими пагорбами, і виник той автопоїзд. Двигун його надривно стуганів. Поряд бігла його роздвоєна тінь. Це був великий тягач із причепом. Мен особливо не придивлявся до того автопоїзда. Наздогнавши його, він деякий час їхав ззаду понад осьовою. Знаки попереджали про круті повороти попереду, тож він навіть не намагався йти на обгін, доки тягач з причепом не видерся на перевал. Коли ж той покотився вниз, шосе там плавно завертало ліворуч, мен, переконавшись, що шлях вільний, натиск на педаль газу, виїхав на зустрічну смугу, і уже тоді, як кабіна тягача з'явилася у дзеркалі заднього вигляду, повернув на свою смугу знову. На обрії попереду громадилися гірські хребти. Дорога вела до них хвилями зелених пагорбів. Мен споглядав усю цю красу навколо і тихо посвистував, радіючи швидкому руху, та бадьористому шурхотінню шин. З'їхавши із пагорба, він промчав залізобетонним мостом і, глянувши праворуч, побачив висхле річище, всіяне камінням та рінню. За мостом, трохи обабіч дороги, стояло містечко автопричепів. «Дивно, як люди можуть тут жити?» – подумав він. «Далі...» Попереду мен побачив біля дороги кладовище домашніх тварин і посміхнувся. Хм. Може, мешканці цих прицепів хочуть жити поблизу могил своїх улюблених котів та собак? Шосе вирівнялося. Сонце знову лягло на ліву руку і на коліна. Мен дозволив собі дещо розслабитися. Цікаво. «А що зараз робить Руд?» – подумав він. «Дітлахи, звісно, у школі. Додому повернуться іще не скоро. Тож, певно, Руд пішла по крамницях. Четвер у неї завжди день покупок». Мен уявив собі, як вона котить візок проходом у магазині самообслуговування, раз по раз спиняючись, аби взяти щось із полиці. «Ех!» Краще б він був зараз там, із нею, аніж тут, за кермом, на початку свого нового комерційного вояжу. До Сан-Франциско ще їхати і їхати, а там далі. Цілих три дні із ночівлею в готелі та харчуванням у місцевих рестораціях. Цілих три дні полювання на клієнтів без особливої втім надії на успіх. Він глибоко зітхнув, потім машинально увімкнув радіо і, покрутивши ручку, налаштувався на станцію, яка передавала знайомі та заспокійливі мелодії. Тихенько мугикаючи їх собі підніс, Мен майже невидючими очима задивився на дорогу. Мем аж підскочив, коли автопоїзд оглушливо прогуркотів зліва від нього. Обігнавши його автівку, тягач із причепом круто звернув на свою смугу, і мем, насупившись, пригальмував, аби збільшити між ними дистанцію. «Що за муха його вкосила?» – сердито подумав він. Машина попереду була величезним шестивісним бензовозом із такою шестивісною причепом-цистерною. Мен бачив, що цей автопоїзд не новий, пом'ятий та пошкрябаний. Дешева срібляста фарма на цистернах подекуди геть облупилася. Вочевидь, водій сам їх фарбував, подумав Мен. Він... Ковзнув поглядом по червоних літерах напису «Вогненебезпечно», по скісних паралельних червоних лініях на виступах під цистерною, по масивних гумових щитках, які погойдувалися над задніми колесами, а тоді знову глянув на червоні штрихи на літерах напису і відзначив подумки, що вочевидь, коли їх малювали. Трафарет був перекошений. Мен вирішив, що машина належить, мабуть, самому водієві, чоловіку, судячи з усього не невельми заможному. Причіп мав каліфорнійський номерний знак. Мен поглянув на спідометр. 55 миль на годину. Цілком звична для нього швидкість на шосе. Певно водій бензовоза витис усі сімдесят, аби обігнати його. Нічого собі. Ось і вір після цього твердженням, що водії автопоїздів – люди обачливі. Ох і смердить же. Дихати нічим. Мен глянув на вихлопну трубу, що стриміла вгору ліворуч від кабіни тягача. Чорний дим клубочився із неї, та хмарою стелився понад дорогою. Господи, у нас стільки галасу через забруднення повітря, але поруч із тим на дороги випускають от такі от редвани. Мен бредливо чмихав і кривився. Він знав, від смороду вихлопних газів його незабаром може знудити. Треба вибиратися із цієї отруйної хмари, або ж знову йти на обгін, або пригальмовувати. Проте скинути швидкості він не міг. Це означало б, що він запізниться, тому що він і так виїхав значно пізніше, ніж було потрібно. Ні, 55 миль на годину – це найменше, що він може собі дозволити, інакше не встигне вчасно. Що ж? «Доведеться обганяти!» Натиснувши на педаль газу, він виїхав ближче до вісьової лінії. Шлях попереду був вільним. Шосе сьогодні, немов вимерло. Мен іще дуще натис на педаль і виїхав у ліву смугу. Випереджаючи бензовоз, він глянув на нього. Кабіна машини містилася надто високо. Тож Мен побачив лише ліву руку водія на кермі. Це була темна від засмаги рука із вузлуватими венами. Коли кабіна бензовоза з'явилася у дзеркалі заднього огляду, Мен, не обертаючись більше, знову повернув на свою смугу. Довгий сигнал позаду примусив його знову глянути у дзеркало. «Що це має означати?» – майнуло. «Прощання чи прокляття?» Зачудовано гмикнувши, він знову глянув у дзеркало. Передні крила бензовоза були пофарбовані у тьмяний червоний колір. Фарба на них також облупилася і зблякла. «От то вже майстер», – подумав мен. «Водія він не бачив. У дзеркало було видно тільки колеса і радіатор». Праворуч від дороги на глинястому схилі темніли латки чахлої трави. Вгорі понад схилом стояв дощаний будинок. Телевізійна антенна на його даху похилилася градусів на сорок. «Уявляю, яке вони бачать зображення», – подумав мимоволі волімен. Він глянув вперед, а тоді рвучко праворуч – на вивізку, яка промайнула повз великими і кривими літерами, на квадраті фанери було написано «Нічні повзуни принада». «Що біса за істота нічний повзун?» – здивувався вимоволі мен. «Гарна назва для якогось чудовиська із третьосортного голівудського фільму «Жахів». Могутнє ревіння потужного двигуна змусило його зиркнути у дзеркало заднього огляду. І відразу ж очі його злякано перескочили до зовнішнього дзеркала. Господи, цей йолоб знову обганяв його! Ман повернув голову і сердито глянув на велетенську автівку, яка пропливала повз нього. Водія він і цього разу не побачив. Кабіна була надто високою. «Дідько! «Та який геть його вкусив? Чи він надумав влаштувати зі мною перегони?» Мен уже був ладен натиснути на акселератор, аби проскочити вперед, але останньої миті таки передумав. Коли ж бензовоз почав звертати на свою смугу, мен голосно вилаявся і збавив газ. Водій попереду геть не подбав про дистанцію, і якби мен не пригальмував, то й зіпхав би його у квет. Господи Боже, та що він собі думає, цей псих? Кривлячись від смороду вихлопних газів, які знову огорнули його машину, він крутнув ручку лівого вікна. Хай йому біс! Невже до самого Сан-Франциско йому доведеться дихати цією отрутою? Проте, аби збавити швидкість, не може бути й мови. Форбс призначив зустріч на 15.15, .15, а Форбсове слово «закон». Мен подивився вперед. Слава Богу, дорога була чистою. Він натиснув на акселератор, наздогнав бензовоз, а коли шосе завернуло ліворуч під кутом достатнім для того, аби бачити, що робиться попереду, дав повний газ, вирулюючи на смугу зустрічного руху. Бензовоз і собі виїхав на осьову, заступаючи йому дорогу. Ніби не вірячи власним очам, впродовж декількох секунд мент тільки приголомшено витріщався на машину попереду, а потім рвучко пригальмував і повернувся на свою смугу. Бензовоз знову зайняв місце перед ним. Мен не міг повірити своїм очам. Та ні, це просто якийсь збіг обставин. Мен перечекав іще дві-три хвилини, а потім, аби ясно і недвозначно попередити про свій намір, Увімкнув показник повороту і, натиснувши на акселератор, знову виїхав на ліву смугу. Бензовоз негайно ж виїхав теж, закриваючи йому шлях. «Милий Боже, це було неймовірно!» Похитуючи головою, мен повернувся на свою смугу, і бензовоз зробив те ж саме. «Мен дещо відпустив педаль акселератора, аби збільшити дистанцію і вийти із хмари вихлопних газів». «Ну, і що ж будемо робити?» – запитав він сам себе. Власне, вибору особливого не було. Він однаково мав дістатися до Сан-Франциско о призначеній годині. Він вилаяв в себе за те, що полінувався від самого початку зробити невеликий гак, який вивів би його на швидкісну магістраль. А це, кляте шосе, малодвобічний рух до самісінького Сан-Франциско. І, даючись під свідомому пориву, мен знову виїхав на ліву смугу. На його подив... Водій бензовоза не став заступати йому дорогу. Більше того, він навіть вистромив ліву руку і помахав, мовляв «давай, давай, проїжджай». Мен почав натискати на газ, а тоді, зойкнувши, відпустив педаль і рвучко викрутив кермо, кидаючи машину назад. Він усе ще гарячково обертав кермо, тому що машина йшла юзом, коли повз нього смугою зустрічного руху кулею промчалося блакитне спортивне авто. Мен стиг перехопити гнівний погляд його водія. Вирівнявши нарешті машину, Мен хапнув ротом повітря. Серце в його грудях шалено билося. Господи! приголомшено думав він. «Цей тип хотів, аби я вбився, щоб я врізався у ту машину і вбився. Звісно, я сам винен, треба було пересвідчитися, що дорога вільна. Але ж цей тип, він, він помахав мені рукою, він показував, що їхати можна. Мене аж трусило від обурення. «Боже, боже, боже, думав він, це не чувано». Цей гад наражав на смертельну небезпеку не тільки мене. Він ладен був відправити на той світ і невинну людину, яка їхала нам назустріч. Це просто не вкладається у голові. Невже таке можливо іде на Каліфорнійському шосе звичайного літнього ранку? Мен спробував заспокоїтися і віднайти для цього якесь логічне пояснення. Можливо, це спека так подіяла на водія бензовоза. Можливо, у нього підскочив тиск, розболілася голова, розладнався шлунок, а можливо, усе разом. Чи цілком можливо, він посварився зі своєю дружиною. Скажімо, через те, що вчора ввечері вона йому відмовила. Мен спробував усміхнутися цим думкам, але марно. Причин могло бути мільйон. Але вони не давали відповідь на головне питання – що робити далі? Він простяг руку і вимкнув радіо. Бадьора музика, що линула із динаміки, удратувала його. Впродовж декількох хвилин він, стіпивши зуби у лютій гримасі, їхав за бензовозом. Коли ж сморід вихлопних газів зробився нестерпним, він, пересвідчивши, що зустрічна смуга руху вільна, подушечкою правої долоні на сигнал, дав газ і виїхав на осьову. Бензовоз негайно повторив його маневр. Мен, втім, не звертав уваги, а продовжував сигналити і подумки повторював. «Геть з дороги, сучий сину!» Від напруги йому звало щелепи і зсудомило живіт. «А най тебе де?» Він змушений був звернути у свою смугу, тіпаючись від люті, і просичав. «Клятий покидьок!» Він побачив, як бензовоз попереду займає своє місце. «Ну якого дітька ти завівся? Що, через те, що я обганяю оці твої бочки на колесах? Тоді...» Тоді ти просто божевільний, він похитав головою. Атож, мовив він уже сам до себе. Він просто псих, іншого пояснення бути не може. Цікаво, а що зробила б на його місці рут? Певно, почала б сигналити і сигналила б без угаву, сподіваючись нарешті привернути увагу якогось копа. він покрутив головою, «Та де вони збисать ті копи?» «Втім, звідки їм взагалі взятися у пустелі?» «Верховна влада тут, шериф на старій шкапі!» Йому раптом спало на думку, а чи не міг би він обдурити водія бензовоза, обігнавши його справа. Вируливши ближче до узбіччя, він глянув вперед. «Ні, не вийде, занадто мало місця!» До того ж, водій бензовоза, якби захотів, міг просто зіпхнути його із шосе крізь ту кляту дротяну огорожу. Мен здригнувся, а він би зміг, він би захотів, можеш бути певен, подумав він. Роздивляючись довкола, він тепер побачив, скільки всілякого сміття накидано обабіч шосе. Бляшанки від пива, цукаркові обгортки, стаканчики від морозива, зогнилі коричневі клапті газет. Розірваний навпіл чиєсь оголошення продається. Хех, ось тобі і маєш. Ось вам ваше гасло «Бережіть красу Америки», – саркастично подумав мен. Він проїхав повз валун, на якому білою фарбою було написано «Уіл Джаспер». Хто він з Біса, той Уіл Джаспер? І що він робив би на моєму місці? Раптом його машина застрибала. Мен першої миті злякано подумав, а чи не спустила шина, тоді ж... Побачив, що на цій ділянці шосе було вимощене порозколюваними плитами із великими шпаринами між ними. Автопоїзд попереду теж трусило і підкидало. І мен подумав, що б тобі гад повзучий очі повитрушувало. Коли шосе круто завернуло ліворуч, він михцем побачив обличчя водія у зовнішньому дзеркалі кабіни – та розглядіти детально не встиг. Ага, задоволено гикнув він по хвилі, коли попереду відкрився довгий крутий підйом. Тут бензовозу відведеться скинути швидкість. Атож, десь можна буде обійти його. Мен натисне акселератор, скорочуючи відстань між машинами до мінімально безпечної. На півдорозі до вершини мен побачив попереду роз'їзд смуги зустрічного руху. Смуга була вільна, тож він дав повний газ, вискочив на неї, випереджаючи бензовоз, і почав віддалятися від нього вбік, а далі, зтіпивши зуби, перескочив через узбіччя і уже з роз'їзду круто звернув праворуч. Хмари куряви здійнялися з під коліс його машини і застелили бензовоз. Покришки шумно черконули по кам'янистому ґрунті, але уже за мить знову рівно зашурхотіли плитами шосе. Мен кинув погляд у дзеркало заднього огляду, і з горла його вихопився хриплий, схожий на гавкотіння сміх. Він хотів вирватися вперед і не тільки домігся свого, а ще й збив он яку пилюку. Нехай тепер той гад нанюхається погані, нехай йому свербить у носі. Мен декілька разів переможно-знущально просигналив і сказав собі «А так бо сучий виродку». Він виїхав на вершину погорба. Його очам відкрився чудовий краєвид. Залиті сонцем гори і долини, коридор із темних дерев, квадратні ділянки чорного пару і яскраво-зелені клапті городів, а ген у долині виднілася височенна водокачка. У мене аж на душі потеплішило від усієї цієї краси. Простягнувши руку, він знову увімкнув радіо, і почав бадьоро підспівувати. За сім хвилин по тому він променув рекламний щит кафе Чака. «Ні, дякую, Чако», – подумав він. Попереду праворуч в улоговині стояв якийсь сірий будинок, а перед ним чи то кладовище, чи просто виставлені на продаж гіпсові статуї. Почувши позад себе гуркіт, Мен глянув у дзеркало заднього огляду і обімлів від страху. Бензовоз мчав згори, збільшуючи швидкість і наздоганяючи його. Мен кинув погляд на спідометр. Понад 60 миль на годину. На звивистій дорозі під гору швидкість доволі небезпечна. Але у бензовоза вона була значно більшою, судячи із того, як швидко скорочувалася відстань між ними. Мен судомно ковтнув тугу слину, нахиляючись праворуч на крутому повороті. «Ні, цей тип таки дійсно божевільний», – подумав він. Звівши очі, він побачив півмилі попереду роз'їзд і вирішив скористатися із нього. От дзеркалі заднього огляду йому тепер було видно тільки величезну квадратну решітку радіатора. Він натиз на педаль газу, і покришки його автівки несамовито завищали на новому крутому віражі, де, подумав він, бензовоз не міг не пригальмувати. Та замить... Мен аж застогнав від безсилої люті, побачивши, як легко долає той поворот його переслідувач. Тільки крен цистерн засвідчив про відцентрову силу, яка навалилася на них. Закусивши тремтячі губи, Мен кинув свою автівку у новий віраж і вивів її на уже прямий спуск, де ще дуще натисна акселератор. «Стрілка спідометра підометра підібралася до цифри 70. Мен ніколи в житті не їздив на такій швидкості. У розпачі він побачив, як праворуч промайнув роз'їзд. На такій швидкості він однаково не спромігся б з'їхати із шосе. Його машина просто перекинулася. Сто чортів! Та що ж йому треба тому сучому синові?» Мен декілька разів просигналив у безсилій люті. Потім рвучко крутячи важілець опустив шибку вікна, висунув ліву руку і замахав нею долонею назад. «Відчепися!» – загорлав він і знову натис на сигнал. «Відстань! Відчепися від мене, чортів придурку!» Бензовоз уже майже наздогнав його. «Він вб'є мене!» Нажахано подумав мен. Він посигналив ще декілька разів, але йому довелося негайно вхопитися обіруч за кермо, аби здолати іще один доволі крутий поворот. Зиркнувши у дзеркало, він побачив у ньому лише нижню половину решітки радіатора і водночас відчув, що от-от втратить керування. Задні колеса почало заносити, і він мерщій попустив педаль. Покришки знову щепилися із дорогою, і машина стрибанула вперед, відновлюючи швидкість. Несподівано, мен побачив попереду кінець схилу, а трохи далі будинок із вивіскою кафе Чака. Бензовоз знову наздоганяв його. «Мана якась!» – подумав мен, охоплений водночас із жахом і люттю. Шосе збігло на рівнину. Він знову наддав газу. 74, 75 сімдесят миль на годину. Мен приготувався, намагаючись вести машину якнайближче до узбіччя. Бац, і він почав гальмувати, а тоді крунув кермо праворуч, кидаючи автівку на відкритий майданчик перед кафе. Він скрикнув, коли його машину почало заносити і повело юзом – «Крути, крути кермо у тому ж напрямку!» – майнуло у нього в голові. Задні колеса почали гуляти з боку в бік, здіймаючи фонтани камінців та підіймаючи хмари-куряви. Мен дещо сильніш натис на педаль гальм, викручуючи кермо то в один, то в другий бік, і машина нарешті стабілізувалася. Він іще дуще натис на гальмо і кутком ока. Помітив, як бензовоз із причіпом промчав далі по шосе. Рух машини Мена поступово стабілізувався, хоча її ще й кидало з боку в бік, і він мало не зачепив бортом одну із автівок на стоянці перед кафе. Аж тепер він натис на гальмо до упору. Його задні колеса занесло праворуч, і, прокресливши ними мало не півколо, при цьому голова його тіпанулася так, що аж у карку заболіло, машина його спинилася кроків за тридцять від кафе. Мен сидів у лункій тиші, заплющивши очі. Серце важким молотом гатило йому у ребра, він ніяк не міг перевести дихання. «Якщо мені судилося отримати інфаркт, то, мабуть, саме зараз я його й отримаю», – подумав він. Перечекавши декілька хвилин, він нарешті розплющив очі і приклав праву долоню до грудей. Серце і досі шалено стукотіло. «Воно й не дивно», – сказав він сам собі. – «Не щодня тебе намагаються розчавити бензовозом». Він смикнув ручку, відчинив дверця та подався було вперед і здивовано гмикнув, коли запобіжний ремінь не відпустив його. Тремтячими пальцями він натис на кнопку, відстебнув ремінь і розняв пряшку. Потім подивився на кафе і подумав. Цікаво, а як вони там сприйняли мою циркову появу? Спотикаючись на батяних ногах, він рушив до виходу. У вікні біля дверей висів напис «Ласкаво просимо водіїв вантажного транспорту». Від цих слів менові стало не по собі. Зіщулившись, він відчинив двері і увійшов, намагаючись дивитися поверх відвідувачів. Він був певен чомусь, що всі вони витріщаються на нього, але зараз йому бракувало сили зустрічати їх погляди. Ось так, дивлячись просто перед себе, він перетнув залу і зайшов до чоловічої вбиральні. Схилившись над раковиною, він покрутив правий кран, набрав у жменю холодної води і хлюпнув собі у обличчя. М'язи живота у нього тремтіли, і він ніяк не міг це тремтіння здолати. Випроставшись, він висмикнув зі скриньки декілька паперових рушників і, кривлячись від їх запаху, витер обличчя. Потім кинув з моклі клапті паперу у кошик під раковиною і глянув на себе у дзеркало. «Ну що, ти живий мене?» – запитав він сам себе і кивнув у відповідь. «Живий». Тоді через силу він ковтнув слину, вийняв із кишені металевий гребінець і пригладив волосся. От таке воно наше життя, міркував він. Ніколи не знаєш, звідки на тебе нападуть. Живеш собі з року в рік, гадаючи, що існують речі святі і недоторкані, такі, наприклад, як право їздити громадськими шляхами, не боячись, що хтось спробує тебе вбити. До цього звикаєш, як до чогось цілком природного, а тоді раптом бац, і усе летить шкеребердь. З тобою трапляється жахлива пригода, і все, у що ти вірив і що цінував, розлітається в друзки, і ти знову опиняєшся у джунглях серед хижаків. Людина – це напівангел напівзвір. Цікаво, де я таке читав? Його знову пройняв дрож. Той у кабіні бензовоза викінчений звір. Відчуваючи, що серце його майже заспокоїлося, Мен силовано всміхнувся до свого відображення у дзеркалі. «Ну, гаразд, хлопче», – подумки мовив він сам до себе. «Тепер уже по всьому. Так, ти натерпівся страху, але тепер уже по всьому. Тепер ти сідаєш за кермо і любесенько їдеш до Сан-Франциско. Там…» Винаймаєш номер у доброму готелі, замовляєш плящину найліпшого віскі, лягаєш у гарячу банну і забуваєш про все, що було. Так, саме так, чорт забирай, саме так. Крутнувшись на підборах, він вийшов із вбиральні і спинився немов вкопаний. Рот його розявився. У грудях знову було не серце, а гатив молот. За вікном перед кафе стояв той самий бензовоз. Першої миті мен навіть не повірив власним очам. Це ж було неможливо. Він особисто бачив, як бензовоз промчав далі на шаленій швидкості. Його водій виграв, виграв. Шосе тепер неподільно належало йому. Навіщо ж він завернув? Навіщо? Охоплений раптовим жахом, мен до довкола. П'ять чоловік сиділо у кафе. Троє за стійкою... І двоє у кабінках. Він вилаяв себе за те, що не подивився в обличчя присутніх, коли увійшов. Через те він не міг тепер упізнати свого переслідувача. Ноги у мене знову затремтіли. Машинально він зайшов до найближчої кабінки і незграбно опустився на лаву. «А ну, подивися», – сказав він собі. «Придивися, невже ти не зможеш його впізнати?» Піднісши до обличчя меню, менс понад нього почав роздивлятися присутніх. «Можливо, о той у сорочці кольору хаки. Шкода, що не видно рук». Мен засереджено понишпорив очима по залу. «Ну, а той у костюмі, звісно ж, одразу відпадає. Лишаються троє. Може, о той у середній кабінці, чорнявий і велицюватий?» «Якби що побачити, які у нього руки. А може, це один із тих двох, які сидять просто за стійкою?» Ман обмацав їх неспокійним поглядом. «Дітько!» «Ну чому? Чому він не подивився на відвідувачів, коли увійшов сюди?» «Ти все ж таки поміркуй», – наказав він сам собі. «Поміркуй, хлопче, хай йому грець. Водій бензовоза, звісно ж, тут. Це зрозуміло. Але ж це зовсім не означає, що він має намір продовжувати той божевільний двобій». Можливо, кафе чака просто єдине на багато миль довкола. А зараз саме час на ланч, хіба ні? І водій бензовоза, можливо, від самого початку мав намір поїсти тут. Швидкість у нього була завелика, через те він і проскочив стоянку, але потім він загальмував, розвернувся і під'їхав сюди. Ось і все, ось і все. Мен змусив себе прочитати меню. так воно й було», – запевняв він себе. «Тож не бери в голову. Просто випий пива, можливо, трохи розслабишся». Жінка, яка сиділа за касою, підвелася і підійшла до нього. Мен замовив житню грінку із шинкою та плящину пива. Коли жінка відійшла... Він раптом подумав. «Дурню, для чого ти залишився у кафе? Чому не скочив в машину і не помчав геть? Тоді б ти відразу довідався, чи той тип має намір гнатися за тобою чи ні. А так доведеться сидіти, аж доки тебе не обслужать, а потім... а потім іще їсти. Господи, який же ти дурень, хлопче!» Він мало не застогнав від безсилля. Ну, а що коли б водій бензовоза вийшов в слід і знову погнався за ним? Все б тоді почалося спочатку, немов цієї перерви і не було. Навіть якби він відірвався на добру відстань, бензовоз зрештою все ж таки назагнав би його». Мен просто не міг весь час кермувати на швидкості 80-90 миль на годину. Щоправда, його могла б спинити машина Служби безпеки руху. А що, коли б не спинила? Ну все, Годі, опануй себе. Мен іще раз пильно оглянув чотирьох відвідувачів. Будь-хто із них міг виявитися водієм бензовоза. І той велицювати у кабінці, і о той оцупкувати у спортивному костюмі біля стійки. І ті інші. Мену раптом захотілося підійти до них і запитати, котрий з них водій бензовоза, та перепросити у нього за те, що розсердив його, наговорити йому що завгодно, аби тільки той заспокоївся. Тому що ясно, як божий день, що він ненормальний. Наймовірніше взагалі маньяк. Можна було б навіть поставити йому пива, посидіти із ним трохи, залагодити цю справу. Проте він не міг себе примусити зрушити з місця. Адже можливо, цілком можливо, що він вирішив на тому заспокоїтися. І чи не розлютує його знову мені в заклик до миру? Нерішучість паралізувала його. Він ледь спромігся кивнути офіціанці, коли та поставила перед ним пиво і закуску. Ковтнувши пиво, він закашлявся. Цікаво, як подіяв його кашель на того типу? Певно, розсмішив? Десь у глибині душі у мене здійнялася хвиля ненависті. «Та хто дав цьому гадові право знущатися із інших? Зрештою, Америка – країна вільна. І, чорт забирай, я маю право обганяти на шосе всіх, кого треба!» «Ахай йому!» – пробурмотів він і спробував посміхнутись. «Їй-богу, друже, ти робиш із мухи слона. Дійсно робиш!» Він глянув на телефон-автомат, що висів на стіні біля дверей. Що ж йому, зрештою, заважає подзвонити у місцевий відділок поліції і розповісти про все? Але ж в такому разі йому доведеться затриматися тут надовго, згаяти час, розгнівати Форбса і, можливо, навіть, втратити контракт. І що коли... Водій бензовоза теж лишиться чекати поліцію. Ясна справа, він буде заперечувати геть усе. І що, коли поліція повірить йому і нічого не зробить? Тільки поліцейські поїдуть геть, цей тип безперечно знову візьметься за своє, і ось вже тоді спуску йому не дасть. О, господи! Мене знову огорнув розпач. Шинка була немов гумова. Пиво, малокислий присмак. Втупившись очима у стіл, мен продовжував жувати. Слухай, якого біса ти розсиджуєшся тут, раптом подумав він. Ти ж доросла людина. То завершуй з цим всім. Крапка. Його ліва рука несподівано смикнулася так, що аж пиво вихлюпнулося на штани. Чоловік у спортивному костюмі підвівся з-за стійки і рушив до каси. Менове серце гулко калатало, поки він спостерігав, як той дає офіціянці гроші, кладе до кишені решту, бере із коробочки зубочистку і прямує до виходу. Мен весь напружився. Чоловік у спортивному костюмі пройшов повз кабіну бензовоза. Отже переслідував його вочевидь той, що сидить у середній кабінці. Його обличчя виникло у мене перед очима. Вилицювате, чорні очі і волосся теж. Обличчя людини яка намагалася його вбити. Мен Рвучко підвівся, сподіваючись дією подолати страх. Дивлячись просто себе, він рушив до офіціянтки. Хай буде, що буде, аби тільки більш не сидіти тут у цій кабінці. Він спинився перед касовим апаратом і, відчувши, як стисло у грудях, судомно хапнув ротом повітря. «Та й ти, певно, стежить за мною», – подумав він, ковтаючи повітря і виймаючи з правої кишені штанів паперові гроші. Потім втупився очима в офіціянтку, подумки нетерпляче підганяючи її. Глянув на вибитий чек і тремтячими пальцями заходився намацувати у кишені дрібняки. Почув, як монетка випала на підлогу і покотилася геть. Не звертаючи на неї уваги, поклав на конторку долар і двадцять п'ять центів та запхав решту грошей до кишені штанів. У цю мить він почув, як підводиться чоловік у середній кабінці. У нього поза спиною сипонуло морозом. Він квапливо підійшов до дверей, штовхнув їх, і кутиком ока встиг побачити, як велицювати наближається до каси. Вийшовши, мен швидко рушив до своєї машини. В роті у нього знову пересохло, а серце билося лунко і болісно. Нараз він кинувся бігти. Двері кафе грюкнули у нього за спиною, але він переборов бажання озирнутись. Що то було? Тупотіння? Хтось біжить вслід за ним? Діставшись до своєї машини, ман Рвучко відхилив дверцята, та плюхнувся на сидіння, сунув руку до кишені штанів і так висмикнув звідти ключі, що ті мало не вилетіли із руки. Пальці трусилися, і він ніяк не вийшов.